Але тоді і першого дня вона сама себе не тямала. Шквал ридання і прощення знайшов інший напрямок. Біль, фізичний і духовний, звільнив її від необхідності прокладати мости між власним навіки поруйнованим его і світом з усіма його мешканцями. Тоді найважливішим вважала его. Здавалося, Контакти зі світом треба відкласти на потім, трохи зачекати, і воно само якось улаштується. Не влаштувалось. Відколи Валя повернулась додому, її телефон замовк. Це глухе вороже мовчання виявилось найбільшим випробуванням, майже карою, майже тортурами. Їй так хотілося додому. Там, в лікарні, у перші дні, коли все боліло всередині, вона почувалася краще, ніж удома. Жалюгідна палата, ліжко із сіткою, продавленою сотнями жіночих тіл, що мучились тут до неї. Туалет із дореволюційним радянських часів, майже екзотичним за її уявленнями, сантехнічним пристроєм, крикливі санітарки, з того непосеред ночі із маніпуляційної де опинялась у найглухішу передранкову пору чергова жертва хвороби. Це дратувало, дивувало, здавалося вартим уваги, боротьби й обурення. А ще здавалось, варто лише опинитись удома у звичному комфорті й затишку, як увесь цей жах, біль, страхіття усе це мене забудеться, зникне. Ставалося. Лише опинившись удома, у звичному затишку і комфорті, де ніщо, ні гриблива сітка ліжка, ні звуки води, яку що хвилі спускали із дореволюційного сантехнічного пристрою із шумом ніагари, ні вигуки санітарок, ні зойки та стогони, не відволікали від спогадів. Валентина зрозуміла, що тепер нарешті і починається найстрашніше. Тортури мовчанням. Муки самотністю. І це треба пережити самі, особисто, персонально, індивідуально. Ніхто замість неї не може передумати усіх думок, перетерпіти всього болю, перемолоти на жорнах пам'яті кожне зернятко, посіяне кимось чужим і далеким, або дорогим і близьким або ворожим і незнайомим. І день, і другий, і третій вона, не мов о той старий млин, молола, молола, перемелювала, перемучувала, переживала знову і знову кожну хвилину, кожен кадр, кожну сцену того страшного вечора. Думала, хто, як, в який злочинний спосіб підняв її руку, змусив о той маленький беззахисний пальчик з ямочками, мов унемовляти, Натиснути на гачок пекельного пристрою для вбивства. І виходило, що винних так багато. І виходило, що винна вона сама. Тільки вона. І ніхто більше. Власне, вона не винна. Їй не загрожує кримінальна відповідальність за статтею... Яка ж там стаття? Віталій Сергійович говорив, не запам'ятала. Щось про самооборону. І щось про те, начебто, що у випадку нападу на жінку кількох чоловіків Жоден із вжитих нею заходів не перевищить межі у її необхідної самооборони А все так і було Чоловіків справді було кілька Вони загрожували її життю Це довело слідство Їх було багато І один з них... Господи, ну як ж це могло статись? Чому саме з нею? Чому саме Дмитрик? Віталій Сергійович телефонував їй двічі, вже додому. Повідомляв про стан здоров'я Дмитрика. Він одужує. Повільно важко, але бореться, одужує. Зрозуміло, Антуанетта зараз заклопотана ним і тільки ним. А Валентини для Антуанети з Маркіаном більше не існує. Тому й мовчить телефон. Виявляється, у неї немає більше друзів – От і Зіна. Вона не вибачить. Валентина сама б ніколи не вибачила. Як добре сидіти собі удома. Самі.